Thumë, emma ba'du Gjdo le u dha dhe falëndërim I takon Allahu Subhanehu ve Teala Vetëm Allah o t'i bindemi dhe vetëm a ti fali dhe ndihmi kërkojmë Ndërsa salavatët, selamat Përshëndetit e Zotit më pingamberin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi sallem Bi shokët e ti besnik Bi familjen e ti të ndërshme Bi gratët e ti të pasërta Dhe të gjithë besimtarët Dhe se të ndjekën rrugën e ti me mira, e në të mira Djerën e ditën e fundit e kësaj bote Të ndëruar, Gjema të litë ndëruar të prënishëm Dë dënajmë disa qasë të para khutbës e gjumas Të vazhdojmë me disa fjallë të zotit dhe fjallë të pengamberit tonë Sallallahu aleyhi vësallem Para se të kalojmë në ajetit dhe se të kemi ngellë Të i shpjegojmë e lejnë e zotit Gjele Gjelaluhu Duhet të ja përkujtojmë vetë vetës dhe juve Se jemi në ditë të mdoja Në ditët e dhulhigjës Ditët ku kryet haji Sot është ditë e dhulhijgjës ku hajgjit dhe atasët kanë shku në qabe për ta vizitu vende në Allah u të barek e vëtara shtëpjene ti atasët janë një dit të quajtur jomut të rruje e që i bije një dit para ditës më kryesore të hajgjit dita arafatit pra në esër është dita arafatit ku për nga mëri jonë sallallahu aleyhu sallem ka than el hajgju arafa Haxh create, kret kuptimi i haxhit, kët do të thonë haxhi është Arafati. Pra shkruhu shkuarën Arafat është pjesa më shtyllë, më krijesore e kët haxhit. E pas pas Arafatit vijn ditët e Therjes, ose dita e 10, dita e Therjes së Qurbanit, e çka aty është dita e Therjes së Qurbanit, te ne është dita e Bayramit. Ço dhe neve Thermi Kurban. Pra është dita e kurorzimit të kret atyre ceremonive të mëlloja të, të haqë e se ti ka kërku Allah u te bare kjo vëtjala. Neve që s'kemi bo haqë djetarët e muslimanve kanë shkujt libra, kanë shkujt poezi, kanë shkujt prozë, për atat të cilat s'kan pas mundësi me shku në haqë. Neve në haqë nuk kemi dhe qa bezbaho të kërkon, nga së është një vend, është vend i Zotë i Gjelluar në, në Mekë por se neve duhet të shëshrojmë emocionët, të shëshrojmë ndjenjat e madhështis, e lartësimit, të këtyre ditëve të cilatë Allahu Gjellegjelluhu madhërojët në advent. Pro neve, s'jemi me bë të vafë, por duhet që zemrat në kam për atë të vafë, në mërzitit për atë të vafë. Neve s'jemi me bë të lbje, me dhanë lebejk, Allahu me lebejk, të përgjigjemi ty, o Zotë po neve mundemi mi thanë Allah u gjele gjallë në këto dit, në këto vende të përgjigje mi ti, o Zot, në ato që kemi na mundësi më të përgjigjë, në veprat mira, në kryrën e farzëve, në shmangje biharameve, në gjdo lëvizet kajrit e që të në ka mundësi me banjëri ju. Adaj këto dit nuk duhet të tiharojmë, gjithashtu vlenë të theksohet se dit e Arafatit është e polqyjer që të agjerohet për shak vlerët së në ka përmen për ingamberi a.s. në ditën e Arafatit. Andaj, kush ka o mundësi, kjo nuk është as farz, as vajjib, është një pëlqy shmëri për ataj cili dëshiron me mri vlerat mëlloja, qofta gjerim e cila është primarja në Arafatit. Mustë të hapë në përqyshë mëri Pasaj vepra tjera shtim të namazit Shtim të dhikrit të Allahu Gjelleluhu Të këbir Allahu Ekber Subhan Allah i ladhim Subhan Allah i wabi hamdihi Gjdo dhikrit të sërë njeriu E din apo vepër të mirë Sadaka, lëmosh E jep për hirtë Allahu të barek e vëtë ala Me shprejt që Allahu Gjelleluhu Tja shumë fishon Shpërblimin në këto ditë tomloa dhe gjithashtu në fund të lutjes mi Allahu ngjë lovala që kush ka bhu haj Allahu ta ban qabul. Ne vetë sigurisht kemi pas mundësi më shku në këtë vit, Allahu na e bën risk në vitin e ardhshëm të da bëjm vizit shtëpinë e Zotit te bareke o te ala. Kësaj përqet hajid. Ne vetë sigurisht kemi tema në hajid, pasojë do të shpjegojmë për hajd. E asarafati në kështë më radhë kërë kafejnë dine vetë Neve do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë Ati ku kemi ngellë Ma jetët e surës e nëziat Surja e 79 E rënditur në mushafin E Zotit e barek e vëtë ala Thetë Allahu Gjellë Gjellë Në surën e nëziat O nëziati gërka Dhe ishpikuham këto ajete Kë Allahu Gjellë Gjellë Betohet në tilsit e me lacheve Ndërsa në surën nebe Në surën nebe Allahu Jellalul filoi me me pyetjet e njerëzve, por por çfarë? Për, për Qiyametin. Allahun kët surë, dhe kjo është llojshmëria e Kur'anit, ajo mënyra dhe stili i ndryshueshëm i Kur'anit se si fillon një surë. Kjo surë si fillon, thot Allahu Jellahu ala, "Ta shaata të cilët marrin shpirtra gharqa." Me fuqi. Pra, nëse njeriu s'do të marrë shpirtin me lekut Me leku nuk e pytë, ja merë, dhe kjo është e argumentuar me, me dëshmi reale. Ska dikush që ka fillu me umur shpirti, e pasaj ka ngel pa ju morë. U nësh i tati në shta, thëtë Allah u gjelluala, dhe atatë të cilët punojnë me energji në një komend me bucësi. Ka thëna blu lajmë një abasi, kjo ajeti dyti e ka për qëllima që ka ja u merë shpirtin, Prej besimtarve But, leht Allah në bof për të në Pra besimtari nuk reziston Dërsa jo besimtari reziston Zdën me dal Zdën me nda shpirtin nga trupi Dërsa besimtari e din E ka prit Sështë që diq me kjo pun për ta Andaj ja morin let Atina shpirtin Uesëbi hati sebhan Thëdë Allahu gjellu ala Betohem në ato që qarkullojnë Në përqijë, për e me lacheve të qumë të atë zotë i gjellë gjellë lu, fe sebi ka të sebi ka, pasha atat të cilët i kryin punë dhe vendë, si kurati foshës e jajapin shpirtin, rëzko një apin njerit, komoditetin ja sigurojnë kërë të të mja sigurue, frimarit ja ruajnë, ekshtu mera prej punë dhe të cilët i kryin robëve të zotë i gjellë gjellë lu, fe lëmu dhe birati, emra dhe atat të cilët i qojnë në vend urdhët e Allahu Tebare Kjovë Teala pas e Allahu Gjelalë pas betimit kalon në në prishjen e rendit e bote dhe ardhën e kiameti tëtë Allahu Gjelaluhu jo me të rgjufur rajife ditën kur dridhë një dridhje të të bahu harradife dhe pason me dridhje tjera dhe kjo është dalimi mes kiametit dhe termeteve ndryshme cilje e dalimi Allah u gjellohë kërë ka përmen kiametin e ka përmen dridhëmën e në tokës Nërsa dridhje tokës ka her pas here Ma njësot ka pas në pjesë të greqisë dhe të urqisë dridhjet fuqishme mbi gjasht shkall e gjysëm Edhe në përbot ka lolloj dridhje Cilje e dalimi mes dridhjes, kiametit dhe dridhjeve tjera Ka dhe Allah u gjellohë të të bahu herratife Tamam të mendojit se u qëcu vjen tjetra ta ma me ndohet së që cuvjen tjetra dhe kështu shkatrohet. Ndërsa, tërmetet e ndryshme, që se bin kja metin, që far janë, janë një dridhje e disa qasteve për ndalët. Edhe nëse zgjatë shumë, ndalët. Pra nuk e shkatron tërë univerzin. Ka mundësi me rënu një piesë tokës, ka mundësi me i shkaktu probleme një piesë geografike të tokës, për nuk mërë për masa, Pandalshme. Andaj thë Allah u gjellu ala për ditën e kiametit, dridhja saj ditës nëllët. Pra njeri ju e vëzhgon duke, duke vazhdu e vazhdimisht. Pasatët Allah u gjellu ala kulubun johu me idhin uaj gjifetun. Atë ditë zemrat janë të dridhura. Dridhën nga trënditja të sënë e shofin për e prishës e rendit në këtë tokë. Pasatët Allah u gjellu ala abësaru ha nëllë. Ha, syt janë të trishtushëm Por njëri ju, kur shethë trishtim Kur përjeton trishtim, që regulohet fiziku i ti Syt e ti shtangël Dhe fillon gjeset e ti me alarmu për diqka Kështu e ka kryu zoti Allahu gjela kure përshundit në kiametit thot Do të ndrohet njeri Do të ndrohet dhët... Shikimi i ti do tjetë shumë i që ditë shumë Tani me dosh me boti atë skenësën e ban Tani me dosh ti me imitu atë skenësën e imiton Gësë ajo është përjetim real I asoj qka shifët Dhe ajo qka shifët ta siel këtë në gjenjë Adë edhe Allah u gjelola Syt janë të shtangur Nga ajo qka shohin Si kur që ju ndodhë njerëzve Kur shofin luftra Kur përjetojnë luftra Kur përjetojnë përshembul operacione Kur shofin përshembul skenat të trishtushme Dretë për drejtë atyre sytu shtongën ma dhe kjo shtongë i ka mundësime vazhdu largë ma dhe mbesi njëzë me të meta andaj i thojnë me të meta të luftës pse nga se ka pa gjërat të cilat shka mundësia i mi largun nga, nga truri i ti andaj Allahu Gjellë Gjellë e përshkru në këtë ditë të madhe si shtongë se esyve pasatët Allah Allahu Gjellë Walla je kulune e inna le mërdudune filhafira ata thonë Pabesimtarët A do të këthehem i ne Që shkemi qenë të gjall A do të këthehem i ne që shkemi qenë të gjall Pra hafira Në gjallërin e eciës Dhe zhvillimit Që shkemi qenë ke dunja Pra na punojnë kamt Dyshoj njërzi Dërsa Allah u gjellohle vazhdimisht Që në alamete dhe argumente Dhe fakte Se kiameti vjen Në vulkanet të ndryshme Në vërshimet të ndryshme, në tërmetet të ndryshme, në prishet të rendit, në qarë dhe placaritit të tokës në vendet të ndryshme për të argumentu se mundësia e prishet të rendit o shumë e hafërt. Allahu gjele gjelelu e qëndë njëherë alamet e prish një rend për me kallu qënë më me prishet dhe ma shumë, a nojve dysohuni. Leallehum jërgjiun Allahu gjellohala kër i ka prish disa Rende në këtë dunja Që ka thënë Allahu gjellohalu Ndosht të dikush kujtojt Nga se njeri u i mesën Që farë thot A i cili e dridh 3 sekunda E dridh edhe 5 A i cili e dridh 5 sekunda E dridh edhe 5 or Pa jo ku dridh edhe 5 or Sjetë si kur gjopja saj Andaj atë a thonë që zbesojnë A këthejhemi që shkemi qenë Tha Allahu Gjellë Gjellë, u në gjuhën e tëre, e idhe kun në i dhamen në khira, a kur do t'jemi eshtra të vjetër dhe të coptuar, si kur pluhuri, a edhe atë harë këthen zoti, për Allahu Gjellë Gjellë në surë një asin, kur e theksoj këtë rezistim nga anë e tëre që ka tha, Thotë Allahu gjelë gjelalu Njëri ju neve nësil shembuj Njëri ju i s'il zotit shembuj Qish mund është me më rinjall Allahu gjelë dhët Ai ka harruë Së është kryu nga hiqi Pra pytja A mundët Allahu më rinjall këtë eshtër Të vjetër Të coptume Të ba me pluhën Osh ma E pa kuptushme Se sa mendzir nga hiqi Nëse në na konë hiq Së kemi existu hiq Dhe Allah në ka kryuar Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu Kalu tilke idhe në kërratun khasira Ata than Nëse ju besoni se Allah në rinjall Kjo është një këthimi pa arryqëm I dështum Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu Fe inne ma hie zegjratun Wa ahidetun Thëtë Allahu Gjellu ala Jo Ajo do të ndodh oj vetem një dridhje e vetme e cila i bëk krejt këto të, të cilat Allahu gjalljë ola i flet fa idha hum bisahira ne këtu kemi ngel në xumën e kaluar te ky ajet ajeti 14 i surrës enneziat te Allahu gjalljë ola oj vetem një dridhje fa idha hum bisahira çka është sahira arabut sahira i thojnë ku ka përplot zhurm e pazar e shitje dhe blerje dhe logari dhe bomje hesap e kështu me ratë dhe arabot e din shumë mirë si kur na kur i thëjnë atikujta e ka në pazar a ke një që ka thëjnë kash, bële, mere kash, shloje kash e kështu me ratë vesh një dridhje fe i dhe hun bissehira me një hera ta kemi pa në një vendë Sikur që kanë qenë të ba më abete në këtë dunja Pra zotë Gjelle Gjelle Luneve, na i onë gjellë gjellë lu neve Në i të regon skenat e fundit Vesh një dridhje Dhe vetëm i sheh njerëzit në kiamet Në ditë gjikimit të diskutu A kena me shpëtu, as kena shpëtu Unë e ku mba këtë pun A ka me shpëtu, e kështu me ratë Kjo sehira Kjo fjal Por shemull Ata se nuk e din gjënë arabë Nuk e kuptojnë kjo një, një fjal Por arabët kështu e kuptojnë Kër t'i dhujë që ati ti keme shkun se hera, a i thotë do më danë me një vend, ku ka mu bo logaria, mu abete, shqit blerje, trektia, e kështu me radhë. E akireti, a, a do këtë qështu? Qështu do këtë? Pse do këtë qështu? Gësati ka me posë biseda. Ti ma ki bo, jo, unë t'a ku mbo, jo, ti më këtë viju, jo, ti së më këtë viju, jo, unë e ti dë ngojësha, ti më thojë që e kështu me radhë, A kanë me shpëtu, a jo Dhe nga këtu, Allahu kalën tjetër muhabet Tjetër biset Thotë Allahu gjellë gjellaluhu -gjell Hel e teke hadithu Musa Surët e shkurtra Dalojnë nga surët e mloja Si dalojnë? Surët e shkurtra E nëgjeshin bisetën Nësa surët e gjana E detalizojnë Forallahu jelle ola ju flit ke rabe me sure shkurtra. Pse ja nisi me sure shkurtra? Se arabot e kishin si rregull kur dikush dinë fol mirë, shkurt fol. E jap krij domethënë çka domethënë, por shkurt. Dhe këto arabot nga se Kur'ani ka zbit arabish te arabot. A mosoj di gjush po pse e ka kshir te arabot? Se këto ka zbit te arabot. Po edhe sot Njerëzit nuk dojnë me, me Dikush me ja u gjanu u gat Që s'ka në mundësi me kuptu I dojnë shkurt Kuptu shëm me kuptim në gjesht E ata I thonin ati cili flet shkurt Me do me thanje Ky dika Shkurt me do me thanje Ky dika E allo u gjithë shkojnë në atë mentalitet Që ka ata e din Dhe ja u pruni surët e shkurt pa, po Shkurt Me plët kuptime, ja I ka zbitë Allah u gjele gjelelu Shumicët e sureve në meke Shkurtra Madje, kitë kur ani Kur të miret me unda në kategori Surët më të shkurtra Dhe për atyre shkenë më të gata Në krasim me surën Bakara Eli Imran Surët e mekes Krejt janë më të shkurtra Se kitë medines Për sfarë ashtuje Nga se medine ka zbitë ligji Detalët Kështu duhet, kështu duhet, halali, harami, farzët Dërsa në mek, mek ka qenë balafacim Balafacim me mentalitete, me mendësia kështu me rad Andojë Allah u gjelëllë në surët e shkur të rashfarbani Ju shkoj në mentalitetin dhe mendësin që ata e njëshin Cilin e njëshin mentalitet, fol shkur të Fol shkur të Allah u tha, fol mi shkur të Edhe në këtë çkurta Allahu xhëlaluajo tregoi kreet njerëzve gjithçka çka ka qodbe me me nevojat e tyre. Fat Allahu xhëlaluaj. Ël ata ka hadithu Musa. At ka ardhi lajmi i Musas. Musa alayhi salatu sallam, është pejgamberi i cili është më i përmendur në Kur'an. Derisa kanë dhënë sahabët pejgamberin sallallahu alei selam Gati të në ditën në folke Për bite Israelit Bite Israelit janë bite Jakubit Jakubit Oshtë nga fisi Ibrahimit Ale i Salatu e Salam Pastaj këta bite Jakubit Janë historin veti Këta janë historin veti Tësit e tësot qënë Jehudet Tësit e tësot qënë Jehudet E Musa ka shku të këta Dhe Musa njifët me këta Dhe Kurani Mësë shumë të i prej Këtë për nga mërëve përmenë, musaj në rejtë salatë të salam. A dhe ka dhënë shumë prej komentatorëve dhe djetarëve të parë të muslimaneve, kanë dhënë, gati, gati i kitë kurani o për musën. Gati i kitë kurani o për musën. Surët më të mëlloja, flasin për bitë e Israelit. Edhe surët të shkur të raflasin për, ja shiko, Hel, e teke hadithu musa, atë ka arë rasti musët, tani, Pse ka arë kjo musa masumti këtu s'ka, ska hapsir me shpiguën, nga se du të me datë a jetë tjera. Por se, pe nga mberi ma i folën kur anë është, Musa i a.s. A ka urëci, plot. Plot, kanë shkujt djetartë libra, voluminoze. Pse Allah e ka përmin musën shumë? Pse e ka përmin bitë e Israilit shumë? Nga se muslimanët krejt debatin, trektijen, Shqit blerjen, shqit blerjen e madhrave dhe shqit blerjen e mendimeve Shqit blerjen e jetës Kret, këto raporte kanë mi pasë më shumë ti me kanë Me këta Me këta, me të musës Ata që thonjë një në të musës Ekshë të me rabë Ane allohu gjithë e teke hadithu musa Ndërsa për arabët Mi ufol për musën Ishte pak trishtushëm Sa ata thoshin asdina Skena liberna Si dush me vull për Musën, veti, jahudit, veti jahudit, e jehudit. Veti e jehudit. E Allahu xelal li fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam detale për Musën, çfarë Arabot mu çudit, ka pikë dik këto. Ki kursat akoma e jehudit. Arabët kishin ndonjëherë tregti në Sham, Medinë me jehudët, po nuk i interesonte, nuk i interesonte shumë. Andaj kur ju fjalët e Muhamedit selam për dikan Prej pengamberve Ata dëshin që e ku i kia ata jahud Ata dim E kur ju pruni Muhammed e sa informacion Laj me njoftime, detale Kështu ka ndodh me musën Kështu ka ndodh me atë pengamber Këta ushtan këshin ka i diki këto Ma dje Shkojshin i pytë që njahudit Ky njëri jonë Po na folë për pengamberin e juve Ata e shifë që zë kia të folë me dje Venë që zë ka ditë kër kush Përreç do se i kanë basë në shkruarën në lijuar Kjo argumenton për pengamerin e Muhamedit sallallahu aleyhi sallam Nga si ju ka fol midis arabijës Më një shkretir që kur kur s'ka jetuati Të cilët dy për andorit më të mdoja Romakët, Bizantët dhe Persianët Nuk i zinin për njerës arabët Nuk i zinin për njerës Nuk i zinin për njerës do që në ata janë shkretinës Si zona për njerës Dhe vjen Muhamedit sallallahu aleyhi sallam Dhe ju thot kit njer Unë jam i dërguari i zotit botrave Kej du të mu më nështru muë Kjo fjale gudzimshme Kjo fjale gudzimshme një jetim i arabijës I cilis ka bab as nan Që në dunja logaritet i pavler nga poplë i ti Ju thot këtë dunjajës unë jam pengambar Ju këtë dunjë me va pas muë Edhe qka bërë allahu u gjele gjelelu Janë nështron këtë dunjajën Muhammed i carallahu a.s.w. Në kjo është argumentëve për nga mber Në të provojë, dikush të thoi, në të mdu të më armë këtë dunjoja pas muhe Në të provojë, në dalë në Facebooka, në internë, në të thoi Këtë dunjoja ka kë obligime mdjek muhe Në të shikojmë sa kohë i duhet ati për me, për me mu humbaj Për mu shdukaj Por Allah u gjelon është ka boni me Muhammed A.S. Pi atëher, në atë shkretir, pa informacion, në një vend të izoluar 3 milion haji Në gjdo vjetë dhe gjdo vetë diskutohet mu bom ma shumë Dhe kjo me kitë këto shtypje të vizave dhe korupcioneve ekstumerat Mu kanë fri kusht doje me ardhe të vene që ka modë ma dë vend Që ka modë ma dë vend Me thanë atje hajdi kusht doje për muslimanve Ha? Bloko otaj ven Pej dashuris që ka e kanë musliman me shkuatje Kusha ka siguru këta Muhamedi sallallahu alai sellem Rabbu l'alemin Zot i botrave Adha shikomu Muhammed a.s. Bifol të Allahu qëllu ala Me informata dhe lajme Që u dhe që u dhe që në ta Kuj i mërë këtë informata Kaj i dhe këtë informata Këtës i din dunjatë zotit kërkush Por dunjatë zotit Ha, është zotit I dunjajës Ajem sonte Tha Allahu qëllu ala Idhna dahu rabbuhu Bilwadi l'mukaddesi tuwa A ditë kur Zoti ti, i Tij i Musas e ka thirrë Musain Alayhi Salatu Wassalam bil Wadi al Muqaddas Tuwa. A, a ditë kur e ka thirrë Zoti jot Musain apo Zoti Musait Musain në një vend lugin të shëntë e ka emrin Tuwa. E ka emrin Tuwa. Kjo është një vend midis Egypti dhe Palestines Në një kodër e quajtur Sejna Dhe aty afër në një lugim të quajtur Tua Aty e Zoti ka thyrë Zotë i botrave Musajnë a.s. Dhe i ka thonë, o Musa Inneni en Allahu la ilaha illa ene fa'budini Vë akimis salata li dhikri Ka thonë, o Musa E ka thyrë Zotë i botrave Unë jam Allahu Skaj zotë që meriton të mahdhuru për veçmeje. Adhuron veç mua dhe fal namazin për mua. I ka dhënë Musa i teley salatu wa salam. Dhe këngjaren Kur'ani vjen shumë në, në shumë raste, në shumë sure, këtu ka ardhur shkurt. Ne sa na tham, jemi te suret e shkurtra. Këtu ka ardhur shkurt. A e diti kur e ka thirrë Zoti jot Musain në një vend të shenjt Lugin e chuajtur Tua? i dheh evila firawla inohu taga shikote firawni sepse ai e ka teprua pra musa jale salatu sa medinin jare shkurtimisht e ka ritm kush e ka ritm musa rit, i ne ka ritm çiki firawni dhe pastaj ai ka bën një lloj incidenti te padociruch dhe ka ikp i venit Ka shku në një vend të quajtur me djenat jo martue, ka bo familje, kështu më radhë, pas të e allohë u gjellëgjellë u në njëres për i rasëve e thyrë, musaj dhe dhe shkote firavoni, shkose ti tash pëngamber shkote thyrët e zoti, a i pat ikpja ti më stavrase, se pa ndodhë një vrasje pa dëshirushme, tani, kë ishte vrasës në regjistër në atyre, po duhet me shku si pëngamber me ju thonë, ti në shtra mu muë, Kishë bela Kishë bela Pra, si kur kur dika në kërkojnë Ndërkomtarisht E kanë shlu me interpol janë të kërkue Si qelin kufi thënë, që ka të kaloha A i thëllë kada që ti janë du të lip E që ati që ki njeri që ashtë mi shku Mi thonë, jonë kufi taj maj madhi Shko, thuj, unë janë pengam bar Andoj në një ajet jetër, thë musa lësam, Kale rabbi Tha ozot, oh, këto janë të më um lip Me më vëra muë Tha shko, unë janë me tyje Dhe kjo argumendoz ajo për ingamber Cëli njeri shkon Cëli njeri shkon më kani kërkua me interpol Ndërkomtarish keta kufinat ndalët Dhe me dhëndi shkoti ma i madhi thuj Ti mu nështru mua Leket mua vet Por Allah u gjelua le boni për ingamber Musën a.s.s. Paset Allah u te bare kjo të tjela I la fir aune Shkote faraoni Faraon është emër joj njerit Po dhe emër i pozitës Krijetar Ra is Mbret Perandor Emra Faraon Djetarët thon I ka mbetë Egjiptit Ai cili e sundon Egjiptin I thonë Faraon Mirë po Kjo nuk është gjithmonë është një ko Nga se nësurën Jusuf Allah u gjele gjelelu e ka përmen Mbretin e Egjiptit Por nuk i ka thonë Faraon Por i ka thonë Melik Ka thonë mbretë Mleq, prako ta ndryshojnë. Po Firaun për për, për kënd është për çëllim është për çëllim një mbret i cili e ka emrin Ramsis II nga ky lloj i familjes Ramsis e ka udhheç Egjiptin. Diëtarët, shumica dietarëve janë të pajtimit se ky është Firauni i cili është babai i Musa (paqja qoftë mbi të). Mar argumentin, mar argumentin se në Egjipt ka fakte Dhe alamete Tësë atë kje ka shkujt e më në vetë Ska në mundësimi largu ato Qatë shumë janë ato Që argumendonë se kjo është aj Kjo është aj me dhe sinë është balafaqu Musa dhe Isaratus Ram Meranë si kjo është një brat i Egyptit Oshtë i një orë në histori E ka ajnë në Ramësis ku shdo me ledzue I dyti kjo është balafaqu e Musa me ta Allah u gjitha shkote aj Dhe thuaj Inë në hutaga Sepse kjo e ka të pruë Ka thonë djetarët e ka të pru dy kategori E ka të pru Në Rebellimin dhe i Zotit vet Gjelle Gjelalu Barke, Teala, Dhe e ka rebellu ti bo zullum njërzve A da një dit për ditve Për nga beri Ishte duke fol në ligerat Dhe foli për mendjemalsim E cila është të gjani Të primi Më kënë njëri u më të kebbir Me majtë njërim vetën me të madhë Dhe thabëng ambëra le sallallahu alajhi wa sallam kështu dhe kështu kështu. Uçunë njëri tha ja rasulullah. Tha njëri ka chef mu vesh mirë. Mi pas petkat e mira. Dhe mi pas ndallët e mira. A ha kë mendimasi? Pra tot shi. Si ti et kë mendimasi pra do të mu veshë jo mirë. Atar do bën sa jo. Nuk ena të fol për kta. Inë Allah e gjemilun, ju hibbul gjemal Tha Allah është i bukur E donë të bukurën, se në të fulë për këta Veshu mirë, mbathu mirë Atsë mirë, shko problem Mëndjimasia e ko venin që të rëkun Jonë Tesha, kjo se një mëndjimasier Kënë nuk e një mëndjimasier më Tesha nuk di me dhanu në heja Di që akun vesh Po ti e dhuata A tërta për nga mbira e salatu e salam El Kibru, bata ul haq Kibri është qfarë më refuzon të vërtetën o gamsu nases dhe më i shkel njerëzit kjo kibri di kushtot qysh o kibri qysh o modema di tudiat e kanë në zemër s'kan biast zdalot cila është në zemër kur ti refuzon të vërtetën dhe e dyta kur i shkel njerëzit hajde ku shpirët më kan ku shpirët më kan çka go peshaj kjo kibri Allah o xhelli wala i sapër faraonit që diat i ka mbledh. Edhe ka refuzuar Allahu xhelli xhelalu vërtetën, edhe i shkel njerëzit. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi po shkelen njerëzve. Ka thënë faraonit, me hap pas prish dikush, me hap prish dikush. Ka thënë djali i Xhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai vetë ka lëviz gishtin e vogël. Edhe e kanë marrë vesh kado. E kanë ekzekutuar. S'ka paste ai domthon, unë e duzdu. Ai vetëm nga dhënur dhënë është zbatuar. Të kë e ka që Musën a.s. Allah ujëllë e jelalu Fa kull I tha Allah ujëllë e thua Hëllëka ila entë zekë Wa ehdijeka ila rabbika Fa të këshë I tha Allah ujëllë e jelalu Musajt a.s. Thua E tani Kër kemi folë për surën Kull huë Allah u ehad Kemi dhanë se Në Kur'an shpash vjenë kul Thua Dhe kjo thua Ka argumentin e vetë Thuaj, çfarë do të thon ai? Ka shumë argumente një prej më interesantave dhe më të mahnitshme që lart. Sepse edhe pejgamberi si pejgamber me shpirtin e mirë, me mendjen e mirë, me idenë e mirë, me sjelljen e mirë, zdiçish me botëvet, zdiçish me botëthirje. Allah i thotë: "Kul. Ti unë të thallë çka më thon." Dikush thotë: "Pse unë as di më fola?" Po të që këtë fjallë, të jahun e asdhim e folë Nëzërë të pengamberi, saj asdhim e fola Po dhim e folë A ma ku të vjene puna me thyrë të zoti Qka i thua? Qka i thua? E Allah u gjela i tha musës Na e dim se diti Se mës me pas diti zbana pengamber E dim që kish pirtin e mirë e sjelen e mirë A ma na të kalzoj, na se ti të thyrë të une Unë të kalzoj Andaj edhe Muhammedi sallallare i sallem ju tha Thuaj, unë të kalzoj Kull hu Allah e hadë Ani i thalohu që dhe thuaj Që ka mi thonë? Shqonë i kjo shumë në nënëci Nga se ki ka shku të perandori Maj e kërë shka e ka një ofë të istoria Ki ka thonë unë jam zot Unë jam zot Ka thonë allohu gjellot e fëkull Helleke ila në të zekke Thuaj A do ti Mu pastruhe Shqonë që i ka thonë A do ti Mu pastruhe Nuk i ka thonë atë pastrojën e tyje Nga se ka dalim Dhe kanë thonë djetarët Kërët thëllësh me njërin me pozit E maqë prejen Se si të folë me thmijën tanë Me vladin tanë Dikush se dalonë hiqë Nja e ka Qish i folë e vladit vet I folë punëtorit vet I folë gazdës vet I folë shokit vet I folë hëgjës vet I folë Thotë mu e nuk këmë intereson Unë jam transparent Së kjo transparentës Se ki e vlad shokin E vladit ta një dhu delhend Shka dush i dhuhe Po shokin se ki e vlad dush me mat Se e hup E mësa një dhu të kis po ban Po ku ka me boj e vlad së të kua bo tije Ota e ki shok Mi nëse shokit ik Qka dhu ti kur ka pozit dikush E mu sa le i sa më kushkoj Shkoj ti firauni Mi thon ati unë atë pastroj Unë e me të pastruti je I bje që ti e i ndyt e unë jam i pastor Kërë revoltonat Hëndzejat Tani udhaskë me zgjedh shprehën. Kush e di shprehen më të mirë? Zoti vetë xelalulahu. Para mendoni, Allahu e dinte saj se pranon me gjithë kta jamzoj fjalën më të mirë me ta thon. Allah e di. Allah e di se saj se pranon. Po ti thuja më të mirë, që ti ngritet argumenti dhe në fund të thotë kjo krijë mall, kjo krijë neç, ki vetë ka refuzuar. Fa Allahu xelulahu, fa alla, kul hal laka? A do ti? në të zekë që ti të pastrohësh pra shiko nuk i tha mu sa dush mu pastrohe ha pastrohu urdhër por qka tha a do ti mu pastroja barti tia po do nga se kjo është ajo kër folti me pozitat mëja pe nga meri sallallahu a.sallam kër ju folte njerëzve i dalonte i dalonte varësish prej kategorisë qka, qka folte me ta me gratëve e ta folte ndryshë Me shok të vetë folë të ndryshe Edhe me shok të vetë i dalonte Disa ishin ma të kuptushem Do pak ma ranë kuptonit dhe i dalonte Dhe kur folë të be bretti i dalonte I qoj mbretit të romakve letër Ha, ila hirakl adhimi rrum I shkrujti letër hiraklit Të parit romakve dhe i thak shtu Bismillahirrahmanirrahim Prej Muhammedit të dërguarit të Allahot, deri të, kush, deri të imadhi romakve, imadhi romakve, eslim të eslem, ju t'i ka Allahu eqra ke më rratejnë, pranoj e islamin, shpoton, si t'a pranoj shti islamin, alloj t'i shpërblen dhe herë, si e i pari, pas t'i vin plot, mirë po për nga më berisem, të qka i tha, tërte imadhi romakve, kë vërteton fjallën e zoti Gjellë Gjellalu, tha shkote fir auni e ka të pruaj, O bo me ndje malë Por ti, kur ti folësh Dikusat, pa i folene, mal, mal, me ndje malë Me ndje malë, që i folët Aja me ndje malë Po ti posë ditë me folët Dzebelaja Aj Dzebelaja Aja ka të pru Aja ka të pru Aja ka të kujdejtë që i shfolët tina Qa i tha, apo do ti mu pastruhe Pasa i tha, vë ehdike ilarabike Vë të këshe E si dush mu pastru Por ti vendose, jone, ti vendose Atër tha, unë e vesh të qoj Këtë të më pastruhe Këtë qoj, ila rabik Të zoti jotë, të kujdestari jotë Të kryusi jotë Fetak shë, e pastaj ti ti të, të të shatina Kjo është sikur kër i thu dikujna Ata japë edhe ashkojna e morë Tamirë është ti Këtë i po njëri ut Njëri ju zdo mi thonë ata japë Se diqish, më thotë, më shtini nën Më në gjujti posht Nërsa kur i thu, a shkoj nga bashk Ti e merë A i dhe, tama masi une e marë Pra une këtu kokë shamë dikushi Kështu janë nefësët e njerëzve Kështu janë shpirtat e njerëzve Kështu funksionojnë Dhe allahu, kështu një drejtojnë njerëzve Anda i dhe, a do mu pastru Une të qojtë e pastrimit, ti pastruosh I la rabbi këtë zotë jotë Fë ta këshe dhe ti tu të shatina lekto koshën bre domethënë ne ashtyna poligjeratën e ardhmë elusme allahun te bareke ve taala te allahujele jelad naban thiras ne rrugt Allahu allahujele vana qi jesh ti knas allahut bareke ve taala elusme allahun jele jelal qe zoti on tbareke ve taala timbu zemrat tona me kuptim te kuranit ndriçon zemrat tona zoti on jelvare me kuran me hadithe pejgamberit sallallahu alejhi wasallam elusme allahun jela ne këtë ditë te mloja te haxhit qe allahujele jelalu çdo kush ka go haxh do të qe bo haxh allahut ban qabul nevesis kemi pas من سي مشكوه الله اجل تا بار ريسك ن فيتات هارشمه الوشمي الله تبارك وتعالى تش الله جل جلاله ن ديتات البايراميت الله تيغزون يتيما ت مسلمانه سكنه ت مسلمانه فقرات ت مسلمانه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين